Varennel kapcsolatban egyszerűen csak némán el kellett fogadni az apró győzelmeket. Üdv főnök, mondta Hackner, amikor összetalálkoztak a parkolóban. Csett két percre volt még csak távol a légkondicionától, de már érezte, hogy trikója a hátához tapad. Meg Megvolt az áhított jó alvás. Varen karikázt szeme mindent elárult. Johnston lejött és elbeszélgettünk, amíg rád vártam. Előkészíti nekünk az interjút. – Tudja, hogy én is itt leszek? – említettem, de a tegnapi eszmecseritekből nem szólt semmit. – Képzelheted, milyen volt? – Varen figyelmeztetően felemelt a mutatóját. – Fékezd magad, jó? Nem akarom, hogy szembeszállj vele! – Oké, papa! – ígérte meg csed ártatlan képet vágva. Ahogy a főbejárathoz értek, fegyverüket kivették tartójukból, és az ajtó előtti erre a célra kialakított szekénykékben hagyták.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 de már háromszoros visszaesült Tajron Jeffersonnal, alvilági nevén Craigkel, akinek bűnblastromán többek közt autós lövöldözés is szerepelt. Az érintettek szerencséjére az ifjú bűnözőt célozni éppen annyira nem tudott, mint kiátszani a sarukat, s így senki se sérült meg. Ha teljes idejét letölti, 21 éves kor előtt nem szabadul. Mivel Craig lakott a néten melletti cellában, Michaels remélte, hogy megtudnak valamit arról, Hová szökhetett a fiú, és kisegíthetett neki? Jó néhány nyomozó próbált hasonló információhoz jutni először nap, de eredménytelenül. Varen azonban személyesen akart szerencsét próbálni. Sokak a volt erre. Johnston az iratájában várta őket. A kötelező utoljeskodások után együtt lentek át a biztonsági zónán. Amikor beléptek a beszélgetés színhelyével kijelölt üres terembe, Greg már ott ült egy asztalnál hogy megvédjék őt társai kíváncsi tekintetétől, leengedték a rolót. Johnston szólalt meg elsőként. Crack, ez itt Michaels hatnagy és haknörőrmester. Mindketten a megy egy rendőrségtől. Szeretnének neked feltenni néhány kérdést. Marány is, Chad is kezet nyújtott a fiatalkorúnak, de az meg sem adszant. Johnston a sorokban leült egy székre. Mr. Johnston, nem hagyna magunkra? kérdezte Michaels barátságos hangon,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 Majköz krekkel szemben ült le, a székét, hogy a támlájára támaszkodhasson. Az asztal túloldalán ülő magorfa, egykedvű fiú az intézet maradságba kezes lábasát viselte. Arcát a mesterkélt közönösségmaszkja megérejtette, tekintettő, arról árulkodott, hogy csak az idejét rabolják. Még csak 15 éves volt, de már is keményebb fickó, mint varán és csed valaha is lesz. Lögtön a közepébe vágok. Krek, ugye így hívnak.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 Greg an arccal mered maga elé, és a körmét vizsgálgatta. – Tudod, hogy ki segíthetett neki a szökésben? – Hallgatás. – Mit gondolsz, hová szökhetett? – Semmi válasz. – Nézd, Greg, tudom, hogy nem hiszed el, de mindezt néthen érdekében teszem. – Ha nem hozzuk vissza, meg is ölhetik. – Miért? Te kinyírod? – Nem, hárított Michael. – Ez Hakner feladata. Ő a rosszekos. Krek szemöldökének apró mozdulatával könyvelte el a visszavágást. Az a helyzet, Krek, hogy vannak odakint egy csomóan fegyverrel felszerelkezve, akik a fiút keresik. Azt hiszik hidegvérrel megölte Richie Herrist, mi viszont, úgy gondoljuk, hogy nem egészen így áll a helyzet. Ha sikerül megtalálnunk őt a többiek előtt, kevésbé valószínű, hogy bántódás esik. De ha nem mondok semmit, érvelt kevésbé valószínű, hogy egyáltalán elkapják. Úgy látszik, fene fontos volt neki, hogy kirúgjon innen. Ha megörik, hát megörik, ki nem szarja le. De legalább megpróbálta. Michaels hosszasan fürgézte arcát, de semmit sem tudott leolvasni róla. Crack esetében győzött a rendszer, még ha Krek úgy gondolta is, hogy ő győzte le azt. Számtalan felnőttnél látta már ugyanezt a tekintetet, számtalan vizsgálta szabában. Greg egész életét úgy alakította, hogy a sittesek között vezető pozícióba kerüljön. A fiatalkorú bűnöző piramisának csúcsára jutott, és ott is marad még hat évi, amik ki nem szabadul. Ha mint a helyesnek bizonyul, akkor talán egy évet is az utcán tölt, majd mielőtt újoncként bekerül egy felnőtt börtönbe. Michael már fel akart állni, hogy menjenek, amikor hapnőrnek szólalt. Szállják. Szállják, és mi van, Rikivel? kérdezte.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 ördögi mosolyjal a szája szegletében. Aha, és miért? élen felcset? Krek, meg se érezte a csapdaszagot. Ha azt hallottad róla, hogy szemét alak, akkor kár kérdezned. Jól van, maradjunk ennyiben. Most egy hosszú percig néma csendben ültek, és végül majd köztölte meg a feszült hallgatást. Köszönjük a türelmetet, mondta Varen, és felállt a székéből. Nagyon toleráns voltál. Remélem, simán letöltött ide-ben az idődet. Csed is felállt, és elindultak az ajtó felé. Hé, zsaruk! szólt utána Crack, amikor Varén keze már a volt. Megfordultak. Helisz ki akarta -e csinálni, Béli, de nem tudom miért. Jól tette, hogy lelétszett. Itt kinyírták volna. Varén hálásan ból jutott felé. Hát, köszönjük, Crack. – Nem mondtam semmit.